Ніч трентить у темних водах У далекий край Лежить нелегкий шлях Доки хижа ніч Кружля околу Не спи, моя рідна земля Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Задивляться з темних небес, загиблі поети й героїв. Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.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 Програму приготували Борис Закарчук, Іван Праско, Орися Гелка, Оси Брошка при допомозі технічного асистента Пілипа Раскольчука. Бажаємо вам приємно провести час. Я тобі повіг. Про мрію золоту, що балким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, Рокинця моя Україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес, Загиблі поети і герої, Всі ті, хто так вірить у світле А зараз найважливіші події в Україні. Подаємо звуки з Майдану в Києві. Шими про намір залишити навчальні аудиторії і оголосити страйк заявили студенти Києвомилянської академії. Згодом до них приєдналися декілька сот студентів національного університету імені Шевченка та інших вишів. Колона рушила центральними вулицями на майдан незалежності. Ми протестуємо, страйкуємо через те, що наш уряд і влада відійшли від курсу на євроінтеграцію. А ми хочемо, щоб було щоб відбулося підписання асоціації з ЄС. Я вже тут п'яту ніч стою. Це вже буде шоста, і я просто не можу сидіти вдома. Я, я повинна щось змінити в цій країні. Свій табір вони розбили за декілька сот метрів від наметів опозиції. Студенти свідомо дистанціюються від політичних партій. У них прапори України і Євросоюзу та власноруч виготовлені гасла. Півачка Руслана на Майдані Незалежності вже не першу добу. Разом із громадськими активістами вимагає від влади не згортати з європейського шляху. На площі з нею ночує декілька сот людей. В день збирається значно більше. Для них організували харчування і каву. Руслана каже, зраділа, коли дізналася про підтримку студентства. Я не плаюся в політичні процеси. Я тут для того, щоб гріти людей, якось їм допомагати, ну, не падати духом. Непартійний Євромайдан не збирається йти по домівках до Вільнюського саміту. Чекають на підтримку студентів з інших регіонів країни і сподіваються. Влада прислухається до її голосу. Там, де починають керувати громадяни, прокидається неймовірна енергія. Я думаю, що якщо Віктор Янукович не підпише угоду, новий рік він не буде зустрічати президентом України. Тому що енергія людей, яку ми зараз відчуваємо, вона неймовірна. Організатори протесту закликали усі вищі вже у середу провести двогодинний страйк із вимогою до влади підписати угоду з ЄС. Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ. Продовжимо новини пізніше в програмі. Літопис важливих подій з історії України. 1 грудня 1717 року народився Юрій Кониський, єпископ Могилівський, визначний український письменник, поет, провідник. 1 грудня 1991 року всеукраїнський референдум підтвердив акт проголошення незалежності України. Першим президентом обрано Леоніда Кравчука. 4 грудня 1823 року народився письменник і публіцист отець Іван Гушалевич. 5 грудня 1878 року народився видатний український поет Олександр Олесь Кандиба. 5 грудня 1917 року у Києві відкрито Українську академію мистецтв. 6 грудня 1919 року – початок першого зимового походу під командою генерала Омеляновича Павленка. 8 грудня 1868 року засновано у Львові «Товариство просвіта». Другий зимовий похід – битва під Базаром. Місяць листопад в історії України – місяць славних історичних подій, якими наші воїни та державні мужі творили немірущі події у житті української нації. Однак місяць листопад позначив і сумні події, так як виступ українських військ зі Львова у польсько-українській війні 18-го року, а в листопаді 1921 року останні постріли воїнів Української Народної Республіки в очайдушному ледовому рейді і битві проти червоних большевиків в Україні». Після програної російсько-української війни у 1921 році ситуація в Україні була критичною. Уведення воєнного комунізму допровадило до смерті мільйонів осіб. Однак існуючі партизанські формації, які діяли на Україні, вселяли надію, що перемога проти ворога можлива і буде успішною при підтримці партизан. Українські воїни Української народної армії, інтерновані в польських таборах полонених, не могли прийняти стан поневолення большевиками України, ані закинути надію на не перемогу. Ще одну причину рішитись на похід давали постійні напади большевицьких бандитів, які врізувалися в території Галичини, тоді окупованої Польщею навіть до 15 кілометрів. Після розгляду пляну Юрія Тутюнника, відомого і прославленого комендаря військ ОНР та учасника зимового походу, Симон Петлюра погодився на похід в Україну з метою підняти загальне народне повстання проти московського поневолення. Рішення було ризиковним. Стояв жовтень 21-го року, а в листопаді випадають сніги. Дві тисячі добровольців, розділені на три оперативні групи, мусили брати під увагу численні труднощі, а найважливіше – уникнути окруження. Цей період року взагалі був непридатним на військові операції. Ось як генерал Павло Шондрук описує похід у своїх споминах «Зброя хоробрих». Цитуємо. Юрій Тютюнник, відомий організатор повстань протибольшевиків в Україні, хотів якнайкраще використати це заміщення вздовж кордону і одержав дозвіл від нашого головного командиря зорганізувати рейд в Україну. Він зібрав великий відділ охочих, які були одної думки зорганізувати повстання в Україні і затаїв ці дії перед польськими властями. Підготова вже було у березні 2021 року, однак через їхню засекреченість та технічність перешкоди, вони були відложені. Група Тютюнника, яка себе називала Українська повстанча армія, змогла вирушити в похід з лісів Поділля і Полісся тільки в кінці жовтня, коли умови погоди взагалі не були сприятливі до таких діянь. Найбільшою проблемою було озброєння і транспорт, тому що план генерала Тютюнника справедливо вимагав швидке переставлення глибоко в Україну, щоб заскочити ворога і уникнути оточення. Одинока можливість здобути зброю полягала на тому, щоб перевести несподіваний напад на одну з прикордонних застав. Група поділена на два відділи, переступила кордон на початку листопада, знищила большевицькі оборонні пункти і здобула певну кількість зброї та коней. Рухаючись швидко вперед, головні сили Юрія Тютюника дійшли до коростення через два дні і несподіваним нападом здобули місто і зробили його освітком своїх дій. Генерал Тетюник наміряв наступати на Київ звідти, а тоді завернути на південь, щоб злучитися з іншими повстанськими групами, які все ще діяли в південній частині Київської області. Коли б цю акцію було почато у відмінній порі року, то повстання, напевно, почарилося б по всій Україні, де життя під бойчовиками було дуже важким, бо бойчовики придушували всякий пасивний і активний спротив українського народу. Б однак, рішилися на азартний крок. Вони кинули свою кінну дивізію Котовського, щоб обкружити групу тютюника, яка була вже під Києвом. Група була змушена завернути на Захід при важкому опадові вісні і морозові. Біля Селаменки ворожа кіннота окружила повністю групу. Частина прорвала оточення біля 120 двадцять осіб, однак 359 вояків попали в полон. Коли наші вояки відмовилися стати на службу Красної Армії, їх засудив воєнний трибунал на розстріл. Вони загинули під містечком новий базар із співом українського гімну на устах. Інша частина повстанців під проводом полковника Палія Сидорянського, яка після переходу кордону опинилася під постійними нападами большевиків, щасливо пробилася назад у Польщу. Польська влада інтернувала її разом з останками відділу генерала Тетюника. <кхух> Статистично дані про цей бій такий. Похід Тривав два тижні. Повстанці, яких нараховувалося до 2000 осіб, Волинська група – 90 вояків, а 6-та – Стрілецька дивізія – 700 осіб, були змушені воювати з Кримською кавалерійською дивізією совєтського генерала Котовського. Сили ворога перевищували сили повстанців у 40 разів. У Вікіпедії подані такі деталі. Цитуємо: 15 листопада між занятими котовчими селами на морозі сило Тютюника форсували тетерів. Вранці 17 листопада глибоким снігом українські сили дісталися до села Малі Миньки. Останні бій з Большовицькими військами. Волинська група провела 17 листопада, двадцять першого року під малими миньками. У ньому тисячу виснажених вояків повстанців протистояли кількатисячному доброозброєному Війську. Друга і третя бригада 9-ї кавалерійської дивізії Котовського оточила українські сили. Комбінованим ударом вони відокремили від решти колони Авангард, при якому перебували Тютюник, Отмарштейн, Янченко, два командири бригади та Дешетоксани з пораненими. Другим ударом відступаючі українські сили знову на впіл. Бійці боролися до останнього набою. Окремі вояки, щоб не потрапити до більшовицького полону, підривали себе останньою гранатою. Так вчинили урядовець міністр військових морських сил української держави М. Білинський, Ройовий Андрієвський та інші. Вояки української повстанської армії Тютюнка вистріли всі набої. Вже не було чим боронитися, а тут роз'ярні большевики почали рубати безборонних. Решта полонених вояків большевики уставили чверками і погнали їх до села Малі Міньки та замкнули їх у місцевій церкві, де над полоненими продовжували знущатися. Воїкам представлено принадливу пропозицію большевицького командир'я перейти на службу до Червоної армії та всі вояки як один відмовилися. Наступного дня, 18 листопада, кінний ескорт погнав полонних до базиру, де сам Котовський та співробітник ЧК перевели суд над українськими воїнами. Їхня доля була вирішена вироком смерти». У снігову морозну ніч пілі 10-ї години ночі, 21 листопада 1921 року, вивели перших 25 старшин і їх розстріляли з коламетів. Сучасні дослідники покликуються на протокол надзвичайної комісії, де записано, цитуємо за Вікіпедією, під малими миньками було вбито більше 400 бійців, у полон захоплено разом з пораненими 537 вояків, з яких до суду дожило лише 443. До найвищої міри покарання розстрілу засудили 360 повстанців. Осіб командового складу направили до Києва для додаткового допиту. Більшість з них було страчено. Протягом тижня 95 полонених померли від ран. 83 відправлені на допит борчовицьких слідчих органів до Києва. 22 і 23 листопада дико розправа продовжувалася. Повстанців невеликими групами підводили до ям. Викопаних місцевими селянами більшовиків і розстрілювали. Та ця побіда не вдалася большевикам без втрат. Шпиталів базарі і Хабнім були переповнені пораненими большевиками, так що інших доставляли до Овруча. Героючну смерть воїнів УНР Української повстанської армії нарід не забув. Ще у 1990 році, коли місцеві члени руху пробували безуспішно встановити хрест, бо місцева влада відмовилася його поставити. Рік пізніше самі мешканці встановили хрест і таблицю з 359 іменами розстрілених героїв. Сьогодні в базарі стоїть новий гарний пам'ятник героям, зведений за кошти українців у Великій Британії. Похід, рейд, офіційно завершився 6 грудня 1921 року з поверненням всіх поодиноких повстанців. Коли ми говоримо про героїзм воїнів УНР – ми вшановуємо волю українського народу до самостійного державного життя, а особливо жертву, життя тих молодих завзятих воїнів, які пролялися кров'ю на синьо-жовті прапори та стяги на те, щоб жила українська нація. Слава Україні. Матеріал зібрав і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 Зателефонуйте 215-725-4430. Ще раз. 215-725-4430. Шановні краяни, увага! Банк MB Financial пропонує Red Checking-рахунок під 2% з балансом від 1 доляра до 10 тисяч доларів. У додаток –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 877 857 22 84 Ще раз. 1-877-857-22-84. Шановні слухачі, протягом минулих літ ви чули дописи до нашої радіопередачі «Голос» Наталії Грігє чи в коментарях або під час новин з України. На жаль, Наталя Гріга рішила взяти відпочинок з радіопередачі. Сумно нам, що вона так рішила, але, мабуть, всім нам інколи потреба відпочинку. Ми дуже дякуємо їй за цю співпрацю в минулих роках і сподіваємось, що вона скоро повернеться. Ще раз щиро дякуємо і бажаємо їй приємних вакацій. Ніде змари вас явилась, що тиснилась раптом у вісні. І мене одразу полонина застилила білий світ мені. І мене одразу полонина. Застила білий світ мені. Чекаю тебе, поки ніч не прийде. Я чекаю, чекаю, чекаю. Я чекаю тебе, я жадаю тебе. Я кохаю тебе, я кохаю.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 Добре, зрозумій, дівчина, мина. Що вже я твій, а ти тві моя? Добре, зрозумій, дівчина мина. Що вже я твій, а ти тві моя? Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевеча, який знаходиться при 95-29 Баслтон-Евеню, Біля Роздоріже, Грант-Евеню, працює під назвою Fletcher Насевеч Funeral Home. Вже 100 років, який родина Насевечу, подає професійну і вічлеву обслугу родинам у час Великого горя. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215 673, 8153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 один лікар на всі ваші зубні потреби. Повторюємо адресу і телефон президенту. 9892 баслтон Avenue. Кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. Молод Філадельфії за євроінтеграцію України. Цієї середи, о годині п'ятій пополодні, Українсько-освітно-культурний центр зорганізував власний Евромайдан, який місцеві учасники називали Майданом. Приблизно 200 учасників молоді і громадянства скандували клітчі «У солідарності з Майданом! Україна в Європу! Україна – це Європа!» та вимахували національними прапорами. Віче мітінг тривав півтора години. Молодь, яка виступала, кінчала свої завзвернення до учасників словами «Слава Україні!» Вечірні львів поволі затихає, на вулицях запалюють вогні. Я знову дим, як і колись, влукаю і згадую давно прожиті дні. Найкращі в житті студентські роки Так промайнули наче у вісні Коханні тут робили перші кроки І перші тут писалися пісні На філі запашної кави, Під левами заходили завжди Там скрипка кожен вечір танго грала і дарувала нам мелодії весни. Я згадую всіх друзів поіменно, Кого куди закинуло життя. Зустріти знов когось було б приємно, Дивляюся у перехожих я. І раптом як міраж перед очима, не знаю, чи то сон, чи наяву, До мене посміхається грайливо Дівчина, яку й досі не забув, На піліжанку запашної кали Під левами заходили завжди. Там скрипка кожен вечір танго грала І дарувала нам мелодії весни. На філі запашної кави під левами заходили завжди. Там скрипка кожен вечір танго грала і дарувала нам мелодії весни. Жливе у житті, вона така ж і молода, і красива. А я вже дів, в житті і скроні в сивині. Ми тридцять літ не бачились обої, та нині доля знову нас звела, сердечні рани час поволі гоїть, сердечна радість крізь літа жива на піліжан. Запашної кави Під лева я красуню запросив І що колись кохав я її маму За кавою цей вечір зрозумів На піріжанку запашної кави Під лева я красуню запросив І що колись кохав я її маму за кавою цей вечір зрозумів Ви прослухали пісню у Василя Дунця «Філіжанка кави» Філодосійський всередок нової української хвилі запрошує вас 1 грудня 2013 року о 3-й годині в Українсько-освітній культурний центр по адресу 700 Сідаров, Дженкінтаун, Пенсильванія, 19046 на концерт композитора, співака, лауреата Міжнародного фестивалю української естрадної пісні на хвилях Світізя Василя Донця. З новою програмою я повертаюся. Квитки ви можете придбати при вході за 15 доларів діти до 12 років безкоштовно. Довідки за телефонами 267-679-1163 або 267-254-1209 Чекаємо вас і ласкаво запрошуємо Український чоловічий хор Прометей запрошений з гостинним виступом Американською церквою Святого Дунстена в Блубел. Хор щиро вас запрошує на концерт Українські традиції Народні та Резв'яни Прометей заснований У 1962 році Є один із Найстарших українських Чоловічих хорів У світі та має довгу І почесну історію Яка включає багато турне По Північної Америці Турне в Європі У 1980-му І 1984-му Роках, як і турне в Україні у 1995 році, концерт включатиме українські колядки та народні пісні, що дозволить українцям і не українцям насолоджуватися цією музикою. Коли наш ведучий програмою описуватиме наші українські традиції, які зміст пісень англійською мовою. Також Виступатиме дует Галини Боднар та Юлії Ступень, котрі виконують пісні із супроводом бандури. Найбільш відомий славний музичний інструмент України. Концерт почнеться о четвертій годині після полудня в суботу, 7 грудня у церкві Святого Дунстена при 750 Скипек Пайк, Блубел, Пенсильванія. Вступ за добровільними датками – Український спортивний осередок Тризоб запрошує громаду Філадельфії, а також околицю на традиційний обід Дня Подяки, який відбудеться в неділю 8 грудня 2013 року о першій годині пополудні на Трезобівці, що знаходиться на Хоршом в Пенсильванії. Вступ на обід – 25 доларів з людини. Квитки можна придбати заздалегідь від членів управи і при вступі. До милої зустрічі, смачного обіду і приємного товариства побачитися зможемося в неділю 8 грудня на 30-му обіді на Тразобівці Ділимося зі мною вісткою, що 24 жовтня цього року відійшов у вічність наш найдорожчий і незабутний чоловік, батько, брат і вуйко, світлої пам'яті Михайло Лашин. Народився 28 травня 46 року в селі Гораяць, повід Любачів, Україна. Михайло прибув до Америки в 73 році і одержився з Дарією Возд... Бог обдарував їх двома синами Тарасом і Андрієм. По професії Михайло працював як шофер. Дуже скоро після прибуту до Америки включався в громадську працю. Довголітний член парафії Святого Євзефата в і член парафіального комітету. Член і колишній голова осередку спілки української молоді імені Євгена Коновальця в Трентоні, член УКК, Трентонського відділу і очису. Михайло належав до чоловічого хору Прометею в Філадельфії і церковного хору при парафії святого Йосифата в Трентоні, якого він був співзасновником. Перестас відбувся 1 листопада 2013 року в похоронному заведенні Кач Funeral Home в Трентоні, Нью-Джерсі. Похоронні відправи відбулися 2 листопада в Українській католицькій церкві Святого Ісофата в Трентоні. А відтак тіло було перевезено до центру Святої Марії в Трентоні. Наша щира подяка Отцеві Парахові Тарасові Лончині за духовну опіку покійного під час перебування в лікарні, за уділення тайни Єгеліопомазання та відправлення парастасу, за упокійної святої літургії і парастасу. Також дякуємо отцям за їхні теплі слова і спам'яни про покійного Михайла. Дякуємо церковному хорі і диригентові Романові Кучарському за участь у в Перестасу. Рівно ж дякуємо чоловічому хору Прометеї з диригентом Романом Кучарським за участь у святій літургії і за відправлення покійного «На вічний спочинок». Дякуємо члена осередку спілки української молоді імені УПА у Філадельфії за участь в похоронних відправах. Окремо щиро подякув всім, що зложили пожертви на численні святі літургії. За покійного Михайла, а також на церкву святого Юсифата в Трентоні, на оселю спілки української молоді та на злучений український американський допомоговий комітет пам'яті покійного Михайла. Нащиріща подяка парафіянам нашої парафії, святого Йосифата і друзям. За всю підтримку, за всі молитви і її богослуження у часі такої недуги нашої найдорожчого Михайла День смерти будуть відправлені за опокійність святій літургії в Україні, Польщі і в церкві святого Єсофета в Трентоні в понеділок 2 грудня о годині 7 вечір. Горем опечалена родина, дружина Дарія, сини Тарас і Андрій, сестра Марія Єворничка. Племенниця Анна Климович з родиною та ближча і дальша родина в Україні, Польщі і в Америці. Вічна йому пам'ять.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 Шановні слухачі, ви слухаєте радіопрограму Українського освітньо-культурного центру. А зараз новини. Евромайдан вимагає скасування рішення уряду про відмову від євроінтеграції. Це є наймасовіші мітинги у столиці з часів Помаранчевої революції. Народна вимога до президента Януковича підписати угоду про асоціацію пролунала переконливо. Оглядачі називають від 100 до 200 тисяч учасників. Колона з прапорами України і Європейського Союзу розтяглася на увесь Хрещатик. Така кількість людей не виходила на вулицю під час Помаранчевої революції. І чи не перше з 2004-го на Майдан прийшли не за гроші, а за ідею. Ми дуже задоволені, що сьогодні стільки людей приїхало з різних кутків України, що вийшли кияни. Сьогодні українці дійсно показали, чого вони хочуть. Чи вони хочуть в митний союз з Росією, чи вони хочуть в сім'ю цивілізованих європейських народів. Хочу, щоб ми були в Європі, щоб ми встали з колін,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 Тому що соромно за свій уряд, що вони стають васалами Росії, рішення уряду про відмову від євроінтеграції назвали незаконним. Олександр Турчинов закликає мітингувальників вимагати відставки уряду Миколи Азарова за зраду національних інтересів та відмову від курсу європейської інтеграції, але головна вимога до президента Януковича: поїхати у вільню. І там підписати документи про асоціацію з Європейським Союзом. Якщо цього не станеться, обіцяють блокувати урядові будівлі і домогтися до строкових перевиборів парламенту. Враження шалені. Я глибоко щасливий, що Україна знову прокинулася. І, як каже Ліна Костенко, Україна знову зустрілася сама із собою. Ми маємо план, маємо мету і маємо довіру між суспільством і політиками. Це найголовніше для того, щоб перемогти, заявив опозиційний політик Юрій Луценко. Опозиція закликає прихильників євроінтеграції, не зупиняється. Яняти протести аж до саміту у Вільнюсі. Вони все ще вірять, шанси підписати там угоду залишаються. Якщо ж влада не прислухається, погрожують президенту імпічментом. Студенти страйкують молоднації за євроінтеграцію. Київ студенти київських вищих учбових закладів оголосили страйк і об'єдналися на євромайдані. У вівторок від свого університету спершу вийшли близько півтори тисячі студентів Києво-Моглянської академії. Великою колоною вони прийшли через Андріївський узвіз Михайлівську площу і дійшли до університету імені Тараса Шевченка, де їх вже чекали і радо вітали студенти з інших вищих учбових закладів. Далі із гаслами Молодь нації за євроінтеграцію. Україна, вставай! Європу вимагай. Україна – це Європа. Молодь зупинилась на Майдані Незалежності і пообіцяла не розходитися аж до 29 листопада. «Краще один день без навчання, аніж усе життя в неудстві, темряві та свовіллі», – кажуть студенти, які вийшли вівторок на Евромайдан. Спершу оголосили страйк. Обрали страйковий комітет і скасували усі пари до понеділка 2 грудня студенти – Києво-Моголянської академії. Студенти озброїлись барабанами, відрами, дерев'яними палицями, національною євросимволікою. Табачник пригрозив студентам, якщо мітингуватимуть, залишать без стипендій. Для отримання стипендії студенти зобов'язані відвідувати заняття, а свій вільний час після 15-ї години вони можуть використовувати, як хочуть. Про це заявив міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, повідомляє Інтерфакс Україна. Кожен зобов'язаний, якщо він отримує стипендію працювати, а для студента, який отримує стипендію, стипендії, робота, відвідування, заняття, рішення про те, Кого пускати до іспитів, а кого не пускати до іспитів, ухвалюватиме деканат. Але мені здається, що навчальний процес організовано досить демократично, і його треба повністю виконати. А після 15-ї години є величезна кількість вільного часу, зазначив Табачник, відповідаючи на запитання, чи реагуватиме якось міністерство на те, що студенти замість відвідування занять у вищих навчальних закладах беруть участь у мітингах. Він зазначив, що за виконання навчального плану студентами у вищих навчальних закладах відповідає керівник навчального підрозділу. Це директор інституту або декан. Як відомо, останні кілька днів студентство з усієї України бере активну участь у Евромайданах на підтримку євроінтеграційного курсу держави та підписання угоди про асоціацію у Події в Україні лякають Кремль і надихнули Вірмента Грузинів, подає Радіо Свобода. Евромайдани в Україні викликали низку реакцій в пострадянських країнах. Аналітики повідомляють із Москви про страхи Кремля перед десятками тисяч протестувальників у Києві і інших містах України проти европаузи влади Януковича. У Вірменії опозиція пикетує президентський палац у Єревані з вимогою до свого президента взяти участь у саміті Східнього партнерства у Вільнюсі або ж піти у виставку. А в парламенті Грузії триває гостра дискусія довкола подій в Україні. Незважаючи на нібито свою перемогу в Україні, Кремль і Путін, як вважає політолог Андрій П'янтковський, все одно програють за будь-якого розвитку подій. Путін і Кремль абсолютно програли, у будь-якому випадку. Їх ненавидітимуть всі в Україні, починаючи з того ж Януковича. Андрій П'янтковський каже... По-перше, рух українців у Європу це загально національна ідея їхнього суспільства. По-друге, Путін і Кремль абсолютно програли. У будь-якому випадку за будь-якого результату розвитку погій у найближчі тижні чи навіть роки. Їх ненавиді йтимуть всі в Україні, починаючи з того ж Віктора Януковича, до пересічних громадян. Але в Москві цього не розуміють у своїх новоімперських амбіціях вони торжествують то, свою чергову перемогу наму плану в Москві бояться, що використовуючи мову того середовища, Янукович може їх просто кинути, обдурити у будь-який момент. Але я думаю, що ще більше, ніж з кидало Януковича, вони бояться, що Янукович буде змушений це зробити під тиском масового протесту в Україні, зазначає Андрій П'ятковський. «У кабінет міністрів не пускають лідерів опозиції – Кличка, Тягнибока і Яценюка. Люди скандують – банду геть, банду геть. Ми зараз в трьох обійшли будівлю, всі входи заблоковані і написано – ремонтні роботи. У цей час вони заблокувалися». Ви бачите, скільки міліції стоїть. Вони бояться, заявив Віталій Кличко. В свою чергу Яценюк заявив, подивіться, які вони боягузливі. Вони зібрали тут майже тисячу беркутців, а нас всього троє, зазначив Яценюк. Він додав, що тепер всі троє лідерів за кілька годин вирушають у «Вільнюс». Євросоюз подіє що Янукович в останню мить підпише угоду про асоціацію, подає Радіо Свобода. Брюссель. У Європейському Союзі з занепокоєнням сприйняли звістку про оголошення голодування Юлії Тимошенко. Там лунають і заклики до українського уряду утримуватися від застосування сили щодо учасників Євромайдану. Тим часом представники співдружності все ще не втрачають надії на те, що український президент може в останню мить зважитися на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Європейська комісія повідомила, що із занепокоєнням сприйняла звістку про оголошення голодування екс-прем'єра-міністра Юлії Тимошенко. Цитуємо. «Щодо власне справи пані Тимошенко та голодування, яке вона оголосила, я можу тільки заявити, що Еврокомісія Місія із занепокоєнням взяла до уваги цей факт. Загалом, наша позиція щодо України є дуже чіткою. Зроблена нами пропозиція залишається чинною, і ми будемо продовжувати взаємодіяти з Україною у майбутньому, каже Майя Коціянчич, речниця голови Європейського дипломатичного корпусу Катрін Аштен.